Уже часі Оксана принесла трохи гарячого вугілля, загорнутого у вогку ганчірку. Ми вирішили насипати порохову доріжку і здаля підпалити її. Іван начитайло розгорнув ганчірку. Раптом вартовий, що саме підійшов до поручнів, вукнув. «Стій, куди?» «Хочу напитися, пане, димного тютюну». Покірливо відповів Нечитайло, та вартового ця відповідь не заспокоїла. — Не ворушись! — Ось я зараз подивлюся, що у вас там діється, — грізно наказав Яничар. — Брати, до зброї! — вигукнув Іван Нечитайло, і, схопивши у жменю розжарені вуглини, кинувся до корми, туди, де серед пров'янських запасів лежав мішок з порхом, що його... Понакрадали невільники потроху в турецьких гармашів. Не встигли ми отямитись, як біля капітанової каюти пролунав страшенний вибух. Злетіло високо вгору полум'я, зайнялися вітрила, уламки галери падали на палубу і калічили людей. Серед турецької залоги знялася несамовита паніка. Ті, хто вцілів після вибуху, осліплені і оглухлі, почали стрибати на всі біч у море. Інші кинулися до зброї, та вогонь, що охопив службові приміщення, встиг знищити більшість луків і запаси стріл. Козацтво ж, підбадьорене першим успіхом, кинулося в рукопашний бій. Ярослав зіткнувся з Гусейном. Блискавичним аперкотом, як у дні своєї молодості, він звалив цього кремезного цапа на підлогу, а двоє невільників, які саме набігли на цю бійку, схопили гусейна за руки та ноги, розгойдали й кинули в море, чути було важкий сплеск води. До корми продерся здоровезний козарлюга з п'ятої лави і почав молотити варту ланцюгом, розваливши кільком туркам голови. Три стріли одна за одною влучили в спину сміливця. Із рота його хлинула кров, і він, ковтаючи повітря, впав на палубу. У мене трусилися руки, коли довелося заряджати мушкет, який я підхопив у пораненого голоборочка. Лише згодом я помітив, що весь час кричу, не чуючи власного голосу, щось хрипко, надсадно волаю, хоча витягнув. Губилася губилося у загальному гаморі, зойках, вмираючих людей та грізному тріску пожежі. На верхню палубу викульгав у спідньому Юсуф Паша, розмахуючи шаблею. «Невірні пси!» – закричав він. – «Не рухайтеся з місця, зрадники!» Легким артистичним змахом руки Юсуф Паша відтяв голову, «Старенькому діду Микиті, що був у нас за кашовара». Затиснувши в руках важкого мідного черпака, дід похитнувся на палубі. Там, де була у нашого кашовара шия, блищала мокра чорна поверхня, над якою вистрибували маленькі коров'яні джерельця. Усміхнена голова діда Микити... З кістяним грюкотом покатилося до моїх ніг, і в мінливому світлі пожежі здалося, що старий запорожець весело підморгує. А на палубі вже танцює пан Уніховський, який щепився з Юсуфом по шею, і ми бачимо, що не забув свої військові штуки, своєї лицарської шарміцерії польських орунжій. Заскриготала криця, шаблі схрестилися вогняними поверхнями, блискуча містерія життя і смерті. Шаблі врубувалися в повітря, яке вкрилося передранковою непевністю, ми добували останніх охоронців, чорним попелом сілися на нас, згоріли вітрила, а пан Уніховський майстерно перекидав шаблю з правої руки у ліву, але й Юсуф Паша дарма, що був кульгавий, фехтував знаменито. Чиста тональність визрівала у небесних просмугах, замурзані невільники гасили пожежу, а Хорунжий Уніховський все ще не міг впоратися з Юсухом Пашею. Хоч залишали капітана останні життєві сили, але Ян Уніховський теж знесилів. Ось тоді на палубі навіть звідки з'явився переможний, закривавлений, веселий Філька Лук'янов і вдарив щосили мушкетом Юсуфа Пашу по голові. Скотилася зоря остання у небі рожевому, мов лезо шаблі. Убивча шабль Яна Уніховського війшла нарешті всередину капітанового тіла, руйнуючи його теплі нутрощі та перерізаючи сітку життєносних комунікацій. І гарячими стали долоні Юсуфа Паши, котрий притулив їх до свого розпанаханого черева, відчуваючи якісь могутні поштовхи, що дедалі ставали слабшими, аж поки капітан не впав на коліна і не почав дріботіти головою об дошки палуби, наче молився. Схід зарожевів безневинними євангелічними барвами, і тоді з жалібним криком і плачем.